Їхав дорогою поміж полями на бриці міхів. Пшениці і жита, як золоті і срібні гаї, Та й легким вітром до себе клонилися. По золоті і по сріблі плавали легенькі чорні хмарки, Як тонка шовкова сіть. Море сонця у морі безмежних ланів. Земля під колоссям лящила, співала, словами говорила. Мошку, наважки, бо йду собі геть. Зіскочив з брики і пішов межами поміж житами. Навечір зайшов до Андрія Курочки. Ти, певне, або злодій, або лайдак, бо добрий не йде із свого села і не блукає світами. Мете, видіти? Та то, що по панщині не пропили, то у голодних років попродали та й приймили зятя до сестри, та й умерли. А зять доти бив, аж йому тік від хати. А у вас у бойків, бачу, коровами орють. Ні, то, відай ще за нами є німці, то вони коровами орять. Та скинь по столи, та вінесі кожушину до хорім, аби не напустив нензи. Та й лігай. А церква у вас така, як у нас? «Іксіонс є. Таке саме, як у вас. Та буду видіти, як сивдаш. Не будеш порушливий, а роботи не меш боятися, та й те найму». Наймився. Село пізнало його, що не злодій, що робітник добрий, що добре на себе старає, і приймило за свого. А він пізнав, як котре поле називається, чиє воно, чи вимокає, чи висихає, котре в селі найліпший злодій, котре найбільший багач, і зробився сільський. Послужив кілька літ, а добрі люди зачали його радити, аби став гадзою. «Ти не будь дурний, а як дає кавалочок города, а дівка годна і постарана, то й бери! А маєш гроші заслужені, а ще приробиш, так клади собі хату!» ана, і вона буде як куча, але твоя. А це дощ, це зима, це таки так, нема роботи, то вже ти не кукаєш із-за вугла і не гниєш по яслях, бо ти маєш свій кут. Слухай мене, старого. Оженився, будував хату і триска від роботи, від своєї і чужої, носив дошки на плечах з міста. Відробляв старі сніпки, що взяв на стріху, і заробляв гроші то на вікна, то на двері. Два роки минуло, поки поклав хату. Хатчина маленька, непоказна, виглядала між другими хатами, якби хто пустив між громаду гарних птахів маленьку кострубату курочку. Але Федорові вона і така була мила.